الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزميل منه مهدرمه دا اللہ جل جلال ہو دا کتاب بارکیس خبری آن از کون وارم او دا اللہ نبسوال کو جللہ جل جلال ہو منگا تاستو پائی بانی دا عمل کو دا توفیق نصیب ازت مند و محترم اللہ چے انسان دنیا ترا لے گلے دے نور قانون بالے او دو دنیا لدل قتل او بالوما خبر ادا کہ دنیا کی او دوائی جوڑی گی ناغی بوتل کی او پاڑبی کی او چیٹ بوتی جتا بسورہ استعمالی گی او سورہ او قیو موٹرسکل جوڑی گی نو آغا یو کاتی تو یارو لشی پاگی کی دا استعمال دار سر طریقہ بی او دا کرانگی هر شی هغه ته تیارول شي نو د هغه تفصيلات او د هغه مقصد هغه هغه سره لیکل شي ک هغه مدرسه کنده او ک هغه موبایل د دبي کې ورسره کاطي برتي او کا هغه د استعمال د دی دي نو په دبي کې ورسره سچته ورکو برتي د امسال دی د پورې درکه انسان دنیا تر هغه لید نو الله د سره خپل کلام را لګل داد الله العظیم احسان چاله دي انسان له عقل او عمر او سره عقل باندې اکتفا نه دغلي ځکه عقل ډېر زینو کې کار نه کوي او دا بعض چا په عقل باندې وه مالبو کې نو دا عقل کمزوري شي نو الله تعالی ډېر لوی احسان کل دی چې انسان سره الله تعالی په قانون را لګل او بیا دا یو چاته د قانون د امنومده ذمہ دار دغه قانون کې د انسان د پوره ژوند پیرولو د قبر د آخرت د ټولو مسلو حل دي کې د مشکلات هم حل دي کې د دد معیشت حل دي د اخلاقی زندگی کې حل دي د عقیده حل دي د فتنو حل دي او درته رنګ د دنیا کې د تاس داس یو شه مقام راتلونکو نشته چې د الله جل جلاله کلام کې د هغه مشکل حل نشته او انسان کامیابی پده که ده چه بس ده پده کانون بانه روانده نو ده ده انسان ده زندگه هر ایشو بیسنه ده اللہ تعالی کتاب آتالی ریزت محترم او مثال ده سده انسان ده اللہ کتاب اغرا واخلی اپاگی بانده عمل شروع گید نو بس د یو کله محفوظ ده هر شرنه او د هر تکلیف نه ګوهه کې د یو کله کې بنس او پاګه کې محفوظ لکه حدیث کې راځي جبريل علیه السلام او او نبی عليه الصلاه والسلام ته و فرمایله رسول الله ستكونو فتندې د ليله په اتنه برس دجال په نور په نه له په نه را نبی علیہ السلام مردو پر ملان دی لار سره چې کمې فتنې ناراضي نه دا اگې نه دا تو لار سره دا نجيبریل علیه السلام په امبر علیہ السلام په اوپر مل القران دا اگې دا, اللہ درا دا. دا, دا. دا اللہ تو لار الله کتاب خدا زمونږ د مسلمانانو دی وی کمزوري دا چې دا الله کتاب تر توجو تا مسلمان به حیثیت مسلمان چې دی کتاب لا کم وخت ورکول پکار دی چې د ژوند کې د هر شوبې ذمہ دار دی او د د کامیابی د دنیا دا د آخرت د قبر ذمہ دار دی نه څمره وخت دی لورکول پکار دی عزتمنه وکرمه هغه دې لنیشي ورکول چې څنګه د نړۍ ای تعلیمات ته اهمیت ورکول شي او لږ ګنټي او دوه لږ ګنټي ورکول شي نا آغا عمر اهمیت هغه دیتنشی ورکولی کده او کس مشر بچه اغاوی جزیزم مدرسی دا نو دا سال کولی و سبال بس خوری او نور نور سنچول زهن اخلی نو که کم ما شوم اغا دیت رب تزیو داوی کوشش کولیشی نو د مور اپ د دا هغه من کول شي و اسکل وایا سبال با دیتنشی ورکار راشی دا دا نقصان خبرې دی ولینا عل نه دا قرآن به سباله پکار نه را پخا بار کې دا سکول به دا پکار, پکار نه را اخرت کې به دا سکول دې پکار را پیغمبر علیه السلام او سلام یا سمره پیغمبران چې راغلي ناوی به سکول ته تعلیم نه پر راول او هغه د کتابونه قلاو دا کم چنن پلاوي دا مطلب نه ده چې دا نریویل پکار هغه ځان له خبره دې او ضرورت ته خداره دا مطلب چې دا الله کلام تا بالکل بے توجه وکړي او مسلمان د دینه غفلت زندگی ژوند کوي عزتمنو محترم دا ډېر الوی او نقصان خبره دا مسلمان د پاره د افسوس مقام دا ډېر لوی نه افسوس مقام نه چې تا دې رق کما توجه ورکول شي اوره خبر وي چې اغه کوم اغان په اورو دمال یې برابر نه لګوب سکل کې زیاد نه زیات څه ولېږي نو د سورتې د قران صرف په 116 سورتونو کې صرف دوه سورتونه په کورس کې داخل ګړي یو صورت انفال دی او غالباً چې دخکاری د افتاری بر سورتې احزاب او اغیرم سکلونو والدان سے استاذان انیسی چی سوال ورزی یا نو ورزی خوچی صرف اغیر تین پاسی کولیشی اغیر دا پارم بیا چی پرچیل حضرات زی کم دا کل والا خلق زی نو بایدون پا بڑھا دانده وی دا کتاب پا بڑھا دانده وی دا اغیر پرچوار که دا نقصان دے واللہ دا نقصان دا نازیاتے دے اللہ لکانون سے چو بیز گیمتی زندگی تا تا اللہ درکڑی رزق تا تا اللہ درکڑی ستاپ بدن کی دا تول ستا دا ویختو سوک لیے دادی نوڑا نا جتای گید تاواجد دادی نا دا ویختو دا تاکت سوک جدا کئی جی تارو تازے اللہ ای کئی ستا دنکون دا تاکت چی دا تارو تازری دغافون دا تاکت چی توری گینا داستا پده بدن که سوک پیده دی نونان دا تقد سوک رو باسه اللہ رو باسه آستادا چمله چی ترو تازره بدن دا وینا دا ددین سوک رو دا دا اللہ رو باسه ستادا ویختو ستادا سا ستادا سادا نظام ستادا اوریدو دا تاکت ستادا سترگو دا دې نه نه نه شکرو به الله هيك من نو محترم چې کله پدې نه نه الله تعالی د ویختو طاقت باندې نو خلقوی گنجیش اکروټه پري او بیا گنجیش او چې کله دې د وګونو طاقت الله نږدا کوي می دګه دګه طاقت خدام کی نو بیا روټه پري خلا کوئی کون او چې کله ته الله تعالی د چمړې او د بدن اغا قوت تی ختم کی رسائی نکی کنو خلا کوئی پالی جوو او چکلتی دا غاقون و طاقت اللہ تلاجی غاقون و تکم طاقت رازی اغا پدی میدہ که آغا سسٹم ختم کی نو بیا خلا کوئی غاقون چینجن شو غاقون طور شو او د پلان کی غاقون غرزی پدی او روکی وانتا بدن که چتا خوراک وروا او بیا داننا چه حرام وروا چه نو بیاتیم اللہ دا جدا کئی استاد اولومت اول کې همته بدن اولومت کره نه او که حلال وروازه نو امید ته الله دې دا کوي ندی وینه سوچ پګار دال د دین سره خپل تعلق پیراول او د الله د کتاب سره خپل تعلق پیراول دغه زمونږه استاد سي عزتمنه او کامیابي ده خیرت کې هم کامیابي شافع مشفع حامل مصدق به اعمال اسلام فرمای قران بستا شکارس کی اودا سے شوارز بکئی چې دغه شوارز منزور کړی شه او د جګړه کون کړي اخرت کې او داسې جګړه کون کړي چې دغه جګړه منل شي وي او ځکه کنا کاته عزت مننه وکړم وکړی کې شफारست او وکالت او یو وکالت گور بیا عمر الاسلام دا نه دی ویلي چې قران بستا وکالت کوي چې او وکالت کې یو نه فرق وکیل کله کامیاب شو کله ناکام شي شफारست الیک پری کی گئی او وکیل په سی اوسه پارس چې کوم وی اغه چې څوک ستاندار کولیش نه ډایرکټ د سره او چې ستاس په وکالت کې نو چې ستاک کار بچا پلاس کیتا غته نه رسې تبو وکیل ته منډه وي او کله ناراضي او اغه لاسباب را رسې او چې څوک تعالی شپارس کینو ته ډایرکټ اغه چې سره بوزي چې دا کار ستاک کار بچا پلاس کی نو قران دا ندیویلی پیغمبر چه دے بستا علتکی وکالت کی مطلب دارج که دے شیط کامیاب شی که دے شیط ناکام او تب سوارکے نو علبتا علتکی خلاس ای او دا چه تب قرآن تا تب مسکی واسطی انہ دارک با اللہ تعالی سرا ستاشا پارس کئی او بیت الالچا او الله تعالی فرمایي چې شفارش هم پدوه کې پیغمبر فرمایي چې شفارش هم پدوه کې سم ده خدای شي شفارش نه باجه ټیم کې شفارش هم نه منزور کړي پیغمبر دا الله فرمایي مشفع دا د شفارش هغه منزور کړي او جگړه ده کوي او پیغمبر علی سلام فرمایي چې پرې جگړه منل شي دا نه چې تا د خلاصونو او ستاسو بچونو لپاره د آخرت په عدالت کې یو طرفه ولاړي مخ تستره رب قران جګړه کون کړي قران جنګي ګستره پړه او تاب بچي د جهنن د اور نه بچي نه د په جګړه کې نه کامشي پیغمبر علي سلام پرمای نه محل المسدق دا چې جګړه کون کړي چې د دې جګړې معنی شریت مخه تکه قاميان بشه پیغمبر الله پرمای من جاء على امامه چکن انسان دا الله کتاب مخ تا نو انسان با قران جنت کرا کی جنت تبو قاذو الیلل جنن نو مخ نه بعضه تصی را کی لکه سلی جي سورلا تا اچلی اوزان تصی را کی ندک کرنگے به خزم مضبوطی طریقے سره جنت تورسی او چا جفل شات او ورزا نستاق تهو نار پیغمبر دا اللہ فرمائی دا انسان به اور تولی او جہنم تبیع غرزا رضی و جنار پت نل لگی دو زندگی کل دو دنیا نروانو دیس رخ پل تان لک پیدا گئے کینے دعوی با درباندے کے خریفا تا دار سنگ انسانانو تتازے لگلے ہو چھے غی مات تیار نو او زمما غرسو د زمما تلاوت ته تیار نه دی اړتیا ورکړي جګل په دغه مننه ده کستا خلاف دا وایر کده الله تعالی دربار کې چې خدای دا انسان به ماته نه نو څه دی خیال بیا پدش نن ته نشته تاسو دنیا د بارا د پټي د ګوډ د بارا د بازار د بارا د ترنګي د نورو قارونو د پره ټیم نه دی تاسو سره او ما سره خویزتمند و مخترم و دا دید پارا لس منتا و منتا اغم بیا دیر اگدشی او اغم بمونگاتا شبان نگرانش دا دعوة دا دا, دا, دا, دا با کئی اخیرت کے خدای انسانانو زپریخم لسم اسی پارا صورت پرقان کے دا خبر زکر دا دی باوی خدای پاک دی زپریخم بیا بسکے د دې جنګ په مخځو وروي د دې کوشش چې بچیم کوئ او خپل باندې کوئ د دې په تنومن حفاظت ته د شیطان نم دی د دنیا کامیابينده او قبر کې داستا استاره پر د قبر د عذاب نه امان ټول قران څخه یو ضرورت ورکې پیغمبر علیه صلاتو والسلام فرمای تبارک الذی داد قبر د عذاب نه امان ورکې فاتحی بارکه فرمای شفا من کل ددا دا, دا هر مرز نه شفا دا هر مرز نه شفا او علاج یو سورث کې ستانده بار د قبر د ادم د امان په یو سورث کې ستانده پرند جسمانی مرز نه شفا او پره قران ستانده دنیا د اسلام د بار کافي او دا اخرت ته لپاره د کیفیت او کوال سرام محبت ته راک عزت او کوم خلکو چې د الله کتاب شاته کړي دي الله یکته کيده الله پر سلام ایا د اخرت کین او دنیا کین اغي خراب ګرځي کنا چې د الله قانون ته سوکټيار او انسان د زندگی مقصد دایار چا دا الله کلام دا انسان د زندگی مقصد ده چې په دې باندې باندې انسان زندگی لري په دې باندې په خلق و سلیم کړي په دې حلال او حرامو کړي په دې باندې په لباسه وګوري په دې باندې په خپل احر عمل بعد الله په کتاب باندې وګوري دا د انسان د ژوندې لپاره مکمل قانون د طلاق مسلې شوي د دنیا مسلې شوي د غم مسلې شوي هغه به د الله د کتاب مطابق او انسان د څه زندگی تیری نه په شه چې د خپل مقصد ته نشه رسل لکه مثال تاسو سما ابتداء کې درکو لکه انسان سر موټر سیکل یي موټر سیکل نو هغه کې وی چې دا بده کے رننګ پر چلے پراننګ بیا دور دور ټیم بعد بده ته مغلین بل او بیا بهدا کې مستقل تفصیل ورسللې کې نو کداګې مطابقونه چلے نو بس هغه بیکار شي او د خپل مقصد نه وزي ذکرانګې اند انسان مقصد هغه الله تر رسیدلې د الله د اقرام ز جنت تر رسیدلې او رتي په دې قانون باندې کچې په دې باندې دې اونې چلےږي نو دې په خپل مقصد نه او نه بیکاره شي فل منزل مقصود تبون رسي دا دیو کوشش شورو که کم مشران دی او کم کشران دی وائی ستیم که چٹیم ملاوی گی زمان ده ترپس مسئلہ نشتہ سار کے وائی مازیگر کے وائی شورو ای که نچتہ خبیع او که اومو نوی مکمل نشق نبیع دادی چیو انسانی او عمل شروع که وقات شي الله کلا دی انسان لاد پورا عمل سوا بور او دا تپاسیرو لیکی لی دی چکهره هجرت حکم راغې د نبی اسلامي او صحابي اغه ما واخلې په کټ باندې زما نه ته وي ځکه الله ویلي چې کوم انسان اغه داسې وي چې لار وته معلومه یاد دې نشي ما شوماني نه په هجرت لازم نه دي زما د پرهمال دولتو شته زما نه مشته نه په کټ باندې واجب و چې سزا پوري وو نبی هغه وو پات نو مشليکانو بیا خنداگانې کولې وې صالح په مقصد ته ورسید مکا کې مکلفات بشپړ شنو او صحابه ومن مدینه کې ګوره کچره ډیر را رسیدلې نو د هجرت پورې ثواب به تمیل اوشه نو الله دګه آیات نازل کړې چا دا الله او د الله رسول لپاره هجرت وکړ نو فقظ وکړه اجر او الله د انسان ثواب په الله باندې ثابت نو ولا مولې کړي چې کله انسان یو عمل شروع کړي د الله درزاد لپاره او دو اللہ اندر ازاد اپنا را شوکو انیوں گلتے پاتشی ندے انسان تا دو پورا عمل سواب ملاویم